Inshallah, Inshallah, Inshallah, Inshallah Allahu Akbar, allah, Inshallah, Allahu Akbar En liten tid Det spränger där I Teheran och Istanbul Hej, skärmarskubbar <går> Ta på västen En kvinna kör inte bilen Innan vi startar For real yes. Ja. Har ni hört talas om uh, Chatt GPD. Mm. Ja, GPT. GPT. Ja. ja. Eller en AIN. Ja. Jag skrev till den. Skriv en låt om male friendship och podcast. Mm. <gård> Eller jag ska inte låt podcast manlig vänskap. Mm. Mm. <gård> så, så jag tänker att istället för att jag behöver göra en, ny, en låt. En nyårs. <gård> Vad är det den kom på? <gård> <gård> Det var när han satte igång tankeprocessen uh. där lite. Alltså istället för att jag behöver spela in en, uh -huh. en ny låt för den här säsongen uh -huh. så tänker jag att vi kör den live här. Uh -huh. Jag har bara repat det här en gång så vi får se uh -huh. hur det kan bli här. Men jag tänker att jag ska framföra live för er. Uh -huh. um, Fan, nya introlåten till T3BK. Uh -huh. Podcasten om manlig vänskap. Säsong, <laughs> det vet vi inte. säsong 11. kanske. är kanske. Vi har haft våra sårigheter, våra måtgårar. Vi att vi Vi har gjort vi har tillsammans, Vi, har skrattat tillsammans, och vi har lärt oss så mycket av varandra. Vi är vänner vi är bröder, Vi har HÖ exercise verschiedene, amíg vast wird, Kelli nem mutcordi. Jednoha harParad ki, hogy az jeden vis capacity, a faszon túl, estarána elektryót, a nyokmat vagyunkat, hogy Hogyan horgorunk a banán? Vízben GPT. Mm. Det gjorde du bra, hogy ez a szó? Hogy In det är som är exakt oss i det här gänget. Ja, det var fint var det. Ja. Det är också så här. Det så där man har tänkt om vissa låtar, typ vissa country-låtar Okej, mm. det, det här är ju bara AI genererade kan kanske förlåsa a blue jeans, a red pickup, a rural noun, simple adjective. No shoes, no shirt. No Jews, you didn't hear that Sort of a mental tie -ball. Det, är jävligt, det mycket som södra låten, om du kommer ihåg a <laughs> Ja, ja mitten, mitt i stan, ja. mitt i centrum Att man bara här. vi pushar varandra, vi är bra för varandra <laughs> ja, Vi har haft motgångar ja. Det är ett ja. nytt år, killar Det är det gott nytt gott gott nytt. Gott nytt 2023 Tack, tack för igår ja, Tack själv. Tack Är det något vi <laughs> behöver säga om gårdagen? Jag vet inte. Det var ett nyår bland alla andra. Nyår. Oh, väldigt gött. lugnt och städat. Ja, det var ju gött. Mm. Vem var fullast? Nu ja, men inte jag var det. Emma var jävligt incomprehensible, säger man så. Ja, men det är äh, väl vanligtvis. Alltså, ja. Men har hon läsproblem eller? Jag tänkte på det när vi körde rackare. Ja, hon har dyslexi tror jag. Och odiagnostiserad oh, ADHD. Ja, precis. Ah. <laughs> ja. Så hon har, hon har inget gone for her. <laughs> men vilken fin man hon har som låter henne läsa text på fyllan då, inför folk. <laughs> Verkligen. Åh, oh, herregud. Nej, men de Tänk kanske. vad gift man är då, Mocker? Någon avbröt, oh. någon annan. Yeah. det är alltid litet spår och hat i deras eh, såhär, dissar mot de andra. Men det är ju för att där han växte upp så var ju det så det de kallade kärlek. Ja, ja precis. Ja, så. Men hon är ju likadan ja, Det var en period där då Svante sov själv I gästrummet mm. Och det var då Emil ylade som mest Vid gängat mm. Och så satt Emma ah Tänk att vara gift med honom Så hon flera gånger <laughs> <laughs> För att han var den som hördes mest mm. Jag sa ju också till Malin Att var beredd på att Emma kommer Dra midsommarreferensen Jordålder? Ja. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Är det är tredje året idag. Ja. Ja, det stoppar inte. Det stoppar inte. Kul. Ja. Helt roligt. Ja. New Year's same Emma. <laughs> same story. Same, same reference. <laughs> när vi körde rackare första gången där borta så satt ja. jag, Simon och Malin och trodde bara det var vi kanske. Och så kom vi hemma och satte sig i bordet när vi hade kört klart liksom, och några flyttade i mm. Och då kommer hon och så. mig? <laughs>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 Go. Go. Ska ja. vi behöva ta det här igen Exakt, ska vi behöva bygga upp Ska vi spendera hela kvällen på att bevisa att jag inte hatar dig Så att det kan sluta med att du ska säga Att du var välkommen tillbaka på midsommar Och sen så ses vi inte på ett halvår Och så kör vi det, gör vi det igen Så vi dansar den här dansen i år Men det är Det är ett broken record Det är så jävla roligt att hon gör samma sak Varje gång mm. Hon har pratat med Marlene också och så här, Vad anser du om amning? så ska hon ha en åsikt om det. Och så har hon typ fattat fel. Typ. Hon, hon, tycker, hon, tycker att, eller hon har ju en bild av Marlin som väldigt så här hård och principfast. Och så här... ja, det är det Emil har berättat om mm. Marlin. Ja. Ja, jag tänkte att du skulle vara så här att nej, men du har varit i min kropp i nio månader och nu ska inte du ta del av min kropp längre. Nu har du, nu har du varit här inne. Det är inte riktigt det det handlar om. <skratt> du, att så här, bara, du tar kontroll så. över din kropp. Du fattar inte vad det betyder där. Dum spaning ja. ja. är man. Jag, jag tror att jag kommer vara så när jag får barn. Att hon inte ska amma ungen. Stoppa min kropp på sin unge liksom. Ja, så att ja, behöva precis. mat. ja, precis. ja. Är det mina kilon? Ja. Det är min mat. Nej fan. Ammar sig själv. Oh. Nei, men annars är uh, det trevligt. Vi uh, fortsätter uh, inte den andra traditionen att snacka om någonting i hemmet. Ja, just det. Mm. Och en diskmaskin, diskmaskin och tvättmaskin. Kom tumlan bort upptaget. <laughs> Vi pratade faktiskt om deras kök. Mm. Och, men då hade de gjort vin, vilket var ändå, ändå semi-intressant. Mm. Testat att göra eget vin. Mm. Hon var så på, de gick ner hämta två flaskor och så var hon så taggad på att alla skulle få dricka deras vin. Och så tog man inte tag i det. Er. <laughs> och så blev det inget. Så står de flaskorna kvar än idag. Ja. <laughs> hon men... går väl inte... Självmant i de trapporna tänker jag. <skratt> Självman Som ska ha en sån här sits Som ja, gammal Så att vi träffar och åker ner Hela vägen Det är bara en jävla räls på sidan Hela träffarfrågor Det är jävla självvis De måste monteras framför Allt dörrar i så fall Bara oh, för ut. att hon bor där <laughs> Grannarna hatar mig undrar Jag undrar varför De kommer inte ut <laughs> De går ut genom ett fönst <laughs> men hon unga det är är det ditt, ditt tilltänna din tilltänkta fust husbröd ja fest, det går det fest, fest med husbröd din tilltänkta fust husbröd det hus, hus. men det är gimgo och Lisas idé att det är det, men de rev al ut hädde alla tycker okej Tråkigt. tror man har ni något på G eller nej nej Inte alls. Äbba, heter hon. Just det. Giller hockey. Giller hockey. Mm. Det, det är ju spännande. <laughs> jag sitter här med bullsmussa. Bull. <laughs> ja. Men nej, fan... Född 98, då har jag liksom Vivida minnen från det <laughs> Det är ju lite läskigt på ett sätt Det är kanske du har tänkt på mer Än oss andra Jag har ju alltid tänkt på Pantera Och album release som, ni, som var en tydligen en kontroversiell grej Att tänka Just det, det här har du tagit upp va? Ja men ja, det sätter ju liksom inte alltså Fan, att de har hon släppt Volker's ett album power då. gammal <laughs> Exakt. att de har släppt ett album då spelar ju liksom ingen roll egentligen <laughs> nej men det är bara för att det liksom kunde... ju gjort liksom 05 och ja. du bara så att okay, jag patterar ut album då <laughs> ja men det var inte så det var inte som att det var grönt ljus det var ju bara för att sätta det i så här, perspektiv och, så här... så har du ett album som är gränsen ja men det är ju det är ju 98 99 där okay. då släpper de ju live albumet som är liksom bra album, men gränserna då. Den går man inte över. Jag har tänkt... Du bara säger mycket för musiken. Ja, ja. ja okay. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. När jag var kul. lite yngre så gjorde jag samma sak i fotbollstermer. Att... Jag skulle inte äh, ligga med någon som inte var bronsmedaljör svensk bronsmedaljör i här vm mm. den varma sommaren 94 Bra mm. mm. Tinder-profilen, kommer du få mycket napp om du skriver <låder> Nej, <här> jag trodde det men... <här> <Nej>. <här> men nu har det liksom ändrat sig till något kallare sommaren 98 då. <här> <här> Ja Fotbolls-VM då Eller bara var Ja, Ja, kanske det är Men alltså, hon känns ju inte så ung, tycker Nej. jag. Hon Nej, hon känns ju inte så trevlig. Eh, vad vi gjorde ett quiz. Det var jättebra. Mm -hmm. Det blev jämnt. Det är alltid det roligaste. Ja. ja. svårt det här med kändisbarnen var. Oh, <laughs> oh, vi ändrade den sista dagen. Först handlade det om, vad, vad är en nepo baby? Mm. Och så bara så här, jag kände att de som inte kan det kan det inte, typ. Eller så. Här, eller jag vet inte, bara, vi skulle kanske inte ha ändrat det. Jag ja. tyckte bara det var roligt. Mm. Ja, ja. jag tyckte också det, det var, var kul. kul. Man, var bara... man såg ju liksom, men man kunde liksom inte placera. Nej, vem fan precis. är det? jag känner igen ja, dragen. Jag tror vi hade tre rätt på den också vilket ni edit lagbas mm. hade. Mm. Nils är en jävla Alexandersson <laughs> film personifierat eller? <laughs> ja, jo, det kan jag köpa. Alltså ja. trevlig plus minus noll, mm. efteråt liksom. Ja, ja precis. Action röker. Han känns ju som ja, inte ja. så. Nej nej, Jack Ryan Shadow Recruit är han ju. Ja. ja, det är absolut. Det är inte Och Reckwin jag... for a dream. <laughs> Nej. Nej. Det är jag och han som ser fram emot den där... Vad heter han nu då? Åh, oh, vad jobbigt. Extraction 2. Ah. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Ah. Han skulle sitta själv och dricka öl på liksom nyårsafton. Mm. Det var därför han var med igår. Han hade varit med på fotbollen då, och så mm. fick Eben reda på det. och Han, han spelade... Emils lira rätt då för att komma mm. på festen. Men mm. det är verkligen så. okej. Okay. Du tittar på lyran så är du bjuden. <här> ja. Det var som jag sa till dig idag innan att säga, okej okay, Hossam och Julia kommer inte. Men väntar du bara. Någon mm. mer kommer ju och tar de platserna. <här> ja. mm. Jag var bara förvånad att det inte var fler som hade blivit inbjudna. Ja, mm. ja men precis. Det var det nog. Du satt nog i en lapper i områden någonstans. <här> men det var han som knullade av kuksträngare. Ja, ja precis. Mm. Han var strängar på sin lyra om han mm. Jag drog det sämsta skämtet någonsin igår då oh, När han kom på United-matchen oh, Jag trodde du skulle vara i Strängnäs Och han skrattade ju läppen då Ja men det kan jag ändå tänka va? Kul ju, det var inte dåligt Du hade ju bara stirrat på mig Det jag sa det och... ja, men det, är för att det var för smart för mig så han bara. ja just, ett... Det var en ort. Ja exakt Jag trodde han skulle ryka ihop lite med Malin också När det blev kvinnlig rösträtt ja, jag kände, Han tog jag kände, det lite för långt Ja men jag kände också det, så här, det Inte det här jag behöver att Emil trissas upp till nu bara. Kan, kan han inte bara få vara Helt okej okay en kväll här Det jag. Och på jag Ja det var någon som drog kvinnlig rösträtt kortet ja, Jag vaskade det när vi hade det mm. För att jag ville inte sätta igång något Nej, men så Jag såg det. en vinst Ja, ja, ja respekt <laughs> Det var något kontroversiellt och sen, men sen så började Om man har liksom, 37 IQ så gillar man Det var så här 40 45 krävs för att öppna en dörr om man har 37 så gillar man ja. och så la vi kvinnlig rösträtt ja. och vann ja. <laughs> men det är inget konstigt så alltså jag och Malin la ju fan ja, ja, ensamkommande du... invandrare på när ja, ja. du la ju det mest despicable shit jag någonsin hört igår <laughs> Du kan inte komma här och mora <här> Nej, men ni drog ju... det ur... gjorde igår var det... Alltså, jag kommer inte ihåg just nu var det var, var precis... Var det inte plötsligt spädbarnsdöde svenska hu... svenskars huvudintresse eller något? <här> ah, men jag satt... Nej, det var... Ja, ni <här> drog ju ur, ur mig så att jag la det ju mm. inte med... Eller helt ofriktionslöst. <här> nej, precis. Nej, men då i alla fall så började Nils och Emil riffa på kvinnlig rösträtt. Ah, exactly. Om man bara så här... Riffa på God no Och så hade någon redan uppmuntrat honom Till att knäppa upp och sånt där det var ju då jag kände att nu ska vi nog dra Malin Det blir inte bättre All from here on out Kvällen har pikat någonstans innan det här Han stod ju högt i kurs När han hade massa olika tonics Och liksom Och bjöd på GT och sådär Då får hon ändå en bild av att säga: Fan vilken trevlig kompis Och så vet jag att den andra sidan kommer Så ja, då, då vill jag gärna att det ska finnas lite upparbetat känslokapital innan. Ja. Ja då andra sorteringen så att drakt Lennart i plastglas då. <laughs> <skratt> det var jävligt god ah, fan, ja, ja, det var god Det var, god. Det var också roligt, jävligt fina highballglasar, runda, runda här iskuber och Vilken tonic vill jag Och så kommer jag att det Lennart Du gav mig ett glas och så då, Gissa vad det bruna i botten är det, det första du Ja, roligt roligt. Det var en ny upplevelse. Jag har aldrig riktigt haft med en plus etta, så. Ja. Ja, så det var ja. <clears throat> det är ju nervöst mm. Alltså så jag vet ju att de kommer gilla er men det är ju det, är ju det Extended Crew som är. Där vet man ju inte riktigt vad det blir. Nej. Ja, ja, men det, det är bra. Det var kul. Det var en bra kväll faktiskt. Mm. Vill ni ha en snabb pappagol? Ja. Mm. Har den svalnat ordentligt nu då? Eh, jo, men det har han. Han ja. har legat och, uh, på skylen... kylning efter jul nu. Han mm. har vandrat i oktober egentligen. Det var några purfärskor du uh, jobbade på igår. <laughs> <laughs> Nämligen. Jag tror du delar med dig utan några så här, spaningar. Vad sa jag då? De var som inte har legat på kylning. Precis, de var lite för varma. Jävla vilka fotogenikögon han har, sa han Fan vad fina de är hela tiden. När han kollar på granen när man ser den. Han ser ut som en jävla photoshoppad AI-genererad bebis. Too perfect. Men han är inte blind eller? Han är inte blind. Han skrattar med att låta in gånger. Ja, så. Måste han ju ha tagit in något? Uh, nej, men uh, man har ju märkt det när man har varit hemma över jul och uh, hos min familj och Malens familj. Och här kommer spaningen då. Vad mm. <går> man har berikat familjerna med ett mm. barnbarn. Det ja. gärna <går> win-win är att komma i en kvinna och sen blir alla andra glada. Ja, precis. <går> <går> <går> Inte bara jag. <går> Ni njuter också av min cream pie. Åh, oh, ja, nice. Mamma Citat. och pappa. <går> Citat... <skratt> <skratt> det är bara cream på men, <skratt> men tror du att Sandra och José kommer att känna sig underlägsna när de tar med en hund och en katt då, eller? Hon gör ju det. eller Jag tror hon älskar ju att vara med Svante. Ja. Men hon har börjat prata om sin hund framförallt, mm. som sitt barn, ja. typ så här att, ja hon skämtar och så här, nu ska vi gå ut och byta blöja, Aha. då skulle de gå ut på en promenad ja. Ja, men det var ju Atlas lite behöver släppa en rejäl än. Mm. <laughs> ja, men det har blivit mer snack om, om hundarna som mm. och Just... vandrar inte den vägen för länge, känner jag, det kan bli väldigt tragiskt mm. men det, är också, det är också lite som på Seven Wonders, att du är den som byggde svärdikonen först nu Så nu kommer hon svara med barn. Och sen så måste du svara med barn. Ja, precis. Alltså, rusta. Ja, exakt. Det blir det baby race. Ja. Så är det i min familj också. Men jag köper bara lera. Ja, <laughs> ah, du köper clay ja. Alla andra kommer med en ny bebis. Var det du inte bara lera. Ja, Jävlar vilka arméer du har. Du <laughs> har väl lera. Man var på häcken ja, när de vann. <laughs> <laughs> Är inte fel på det eller inte så nej, jävla nej. dumt ja det var pappa gol för denna mm. gången nice pappa gol har ni tänkt på någon vätska som absolut inte har filtrerats på det senaste som skulle passa mm. Mm. jag ska se hur mycket jag har ni är ja. prioriterade såklart men jag har inte så mycket kvar. nej men då vi behöver inte ta det då. jag tänkte bara att musik Vill ni ha en, en nyårsdikt av Pravin Medan vi väntar ja, på ja! Också AI-genererad ja, Luktande kille <laughs> Gott nytt år Nytt nytt, nytt år nytt jaja ja, ja, ja, finns i hjärtat Ny låt, söt Ny säsong Nya tanaja av nya Kanj kanj Män och kvinnor är övergivna De har blivit lyckliga Tonigt utrustad, melodiös Sick är ljus, i sinne är ljus Sakta stenbockluft Giftfria, giftiga ormar blev Vi är arroganta utan spegel Abai blev Abba Mandal Hyckleriet skedde i spillror Alla tvivel har försvunnit Tamra i hatad, nöjd Manligt, rent, rent hjärta Helgon blev Gud Jaja, producera Hanj, lotus Självständig, självständig Nihal, nöjd på alla sätt Enkelt, melodiöst Spegel, pride Kandarp, kamdev Pravilt Mm. Vad är han? Ja, han, är, han är ju som chat GPTs bizarro-tvilling som, som blev slängd i labbpapperskorgen. Jag vet inte om det är han eller om det är Facebooks översättning. Ja, men jag hoppas det är han som är så dålig på indiska också. Indiska? Pratar de om indiska i Indien? De kan ju prata Inte Nej, vänta, vad är det? Hindi. Ja, Hindi tack. <laughs> det, är ett, det är inte ett på spåret svar. Oh. Man drar från. <laughs> Nej, det är det inte. Men det är, visst låter det som att det skulle kunna vara ett folk eller ett språk. Ja, ja, bulgurerna. Ja, exakt. <laughs> exakt. Aha. Som det är med ögonläkare. Vi sa ju igår, folk. Ja, då vi vibbar där. <här> du kom fram till exakt samma slutsats som jag. <här> vad var ja, det? Det var rimligt för det. Ja, men vi snackade om var en uh, optiker var eller vad de hette. Ja, vad heter det? En så ögonläkare en... Ja. Ja, så, en så kallad Jag, jag skulle säga det och så kommer jag mm. att på optiker och bara så bara säga ja, men en ögolog eller vad fan var jag? opt och ok, ochtolog eller oped eller ofologiskt Ja, och okulog. Ja, precis. Och så blev jag utskrattad och så, bara, så gick vi runt och frågade så här. Och Simon visste ju för han, ja du vet. <laughs> <laughs> och, sen, och sen så frågade vi Bassa och så gjorde han exakt samma resa som jag och kom fram till ockolog också. <laughs> <laughs> det kändes så jävla gött bara att ha en brother. Dundematerial. <laughs> <laughs> Vill ni ha ett d 3 -re quiz mm. Mm. Ja, gärna. Innan vi kör priserna och det, mm. tänker jag. Hur svarar man? Eh, jag tänker att ni kanske svarar i mobilen. Ni bara skriver Skriva ner ett svar och så. Vi, mm. vi, kommer ju kunna, vi klipper ju hårt i det här, tänker jag. Mm. Jag ställer en fråga och så svarar ni bara. Så, så efter varje fråga så går vi igenom rätt svar, tänker jag. Mm. Okej, okay, det så stora det är 3 eko quizet 2022. Eh, avsnitt 107 så lyder frågan: Heter Ronny Brunsvik mm. son Ronny Brunsvik Junior? Eller känns det bara så? Mm rik med jadet. ja, ska vi redovisa. Vi börjar med att säga Erik. Jag har för mig att han heter något annat. Något Emil, jag säger ja, han heter då i Brunsvik mm. Något, något annat. annat. Han heter Damian Brunsvik. <laughs> säger ju, just det, vi säger ju faktiskt det namnet liksom ja. vad, vad han heter då. Mm. Ja men då får man rätt för jag vet inte om vi ska hålla någon poängställning även. <laughs> Avsnitt 108 Hur beskrev Lisa Nilssons alter ego Sin frusbröst Jag vet inte om det här svaret är från Den här kontexten eller om jag har hört det någon annanstans mm. Men det är en kul kommentar om bröst <laughs> Ja. Mm. Kan jag börja med Emil nu då? Välutvecklade. Välutvecklade. <laughs> pass, pass. Wow, så skruvar. <laughs> Nej, de var fett big time. Åh! Oh. Okay. <laughs> uh, avsnitt 109. Vilka hade högkvarteret i ett hus i det nedlagda Tanum Sommarland? Vilket oh. gäng. Någonstans här. Men jag vet inte. Ja, ja Så säger du det. Albast du säga. Eh, Bajskasta-ligan. Bajskasta-ligan av Oj. Mordarna. <laughs> Någonstans det här. <laughs> ja, jag vet hur du tänker. <laughs> var... Bajsgänget. Ja, Bajsgänget är det. Ja. Du tänkte, jag då? Du, du tänkte på vilken som var Tonums Sommarlands uh, maskott. Ah, okay. Ja, okej. Jag minns inte vad det var. Men det, och avsnittet heter ju någonting med typ så där: Sörken och Negalen. Ja. <laughs> ja, <just> det såg du. Okej, avsnitt 110. Hur varmt var det i Filip från Årgångs hemmagjorda extravaganta pizzaugn? Oj. Jag vill inte ha gra grader. Nej, jag vill inte ha då? grader. Jag vill ha ett... Uh... Jag <laughs> Fan. Säg, en um, liknelse mm. på hur ja. varmt det är. Ja, Erik. Som Dantes Inferno. <laughs> e ah, som tusen döende stjärnor. <laughs> som Dantes Inferno. Ja. E <laughs> det är rätt. Ja. Ah, nice. ja. uh, sen har vi... Uh, Okej, okay, avsnitt 111. Nämn så många av Hans shakes märkningar från ridlägret. Det räcker ju med bokstaven. Ja. Det <laughs> <The> beteckningen. <laughs> det är lite det är lite sådär kasta några grejer på väggen och se vad som sticker lite så vill eller kommer du få det att nej vill du köra? jag skrev L S F S A och M ja S behöver inte ha med sjärt tänker du Eller? Ja precis. Ja. Lågskjött typ. Vad tänker du vill? Har fyller du i skjott åtal om alltså vad det var det naturliga. Och jag bara Ja. Oh. <laughs> det det var ett fusk. Du menar inte skärt. Jo jo jo. En okay. och sånt ja, säg först. Okay, ja. B, L, L, B och pöl. <laughs> pöl. <laughs> A, B, K, L K för kortskjärtad ja. L för långskjärtad ja. F för fullskjärtad ja. T, tveskjärtad B, barskjärtad -bar. ja, okay. men, men pöl då? Pöl var ju det man låg på när man skulle bli straffad ja, <laughs> Okej, okay, vi går raskt vidare <laughs> Uh, avsnitt 112 Vad hände med Emils vigselring på bakfyllan Dagen efter första serievinsten? Allegedly oh, Nej, fyr. vad hände med den? Alltså, Emma tog den till putsaren <laughs> Erik mm. Han har inte Emma för putsning <laughs> Jag väljer att tro storyn, han spolar ner den <laughs> <laughs> Och rider sin svärfar på <laughs> <laughs> På renhetsverket <laughs> Han har gett den Emma för putsning Fan. <laughs> 113. Hur har medlemmarna i Det Treveko förbättrat sig själva sen sist? Just det. Vill du säga Erik, om du kommer ihåg någon? Jag kommer inte på någon, men jag tror jag sa säkert att jag hade läst eller något. Precis. Erik har läst och Basse har bajsat oftare, tror jag. <laughs> Nej. Nej, det var bara tänka. Jag tror jag sa att jag hade pratat med, mer med banker. eller så, här. För jag hade, ja, Det var sommarstug ah, i grejen. Så jag hade varit och pratat ser, lån började. och sånt där. Eller med mäklare. Med mäklare. Mm. Någon hade lärt sig ett språk. Men det var inte språk. Men jag får att det är någonting med språk. Och det känns som att det är Erik. Nej, jag tror det är en Ja, ah, ska jag ja. säga Ja, Emil pluggat i geografi. Mm. Jag pluggar franska Basse som sagt Har haft 100% mer kontakt med mäklare ja. Och Erik har pratat mindre med folk <här> <här> <Lävlar>. <här> Avsnitt 114 Innan allsvenska säsongen 1946-47 Debuterade Billingsfors och, hade, och har bottenrekordet i maratontabellen Hur många poäng samlade de ihop? <här> Vill du säga mer? 2 poäng Ett. Erik Jag Du säger högt, eller säger micken? Jag var också inne på två. <laughs> Tre poäng. Bra Erik där. Eh, avsnitt 115. Hur mycket ligger Haglunds ölabonnemang på? Passa. 6 000 i månaden. 3 000 i månaden. 6 000 i månaden. 6 000 i månaden. Eh, avsnitt 116. Hur lyder Rickard Walls partis valslogan? En mening eller? pratar ju så jävla mycket. <laughs> ja. Erik, har du någon... Vi är inte optimister, vi är realister eller något sånt där. Emil? My Northern Brothers. Båse. Det fria partiet. Ska jag vi är inte politiskt korrekta, vi är bara korrekta. Just det. Ja. Ja. Halvt rattar det. Okej, okay, vi har upploppet här nu. 117. Hur mycket låg telefonräkningen på till familjen som levde på existensminimum som uh, råkade ut Tack. för Pontus Rasmussen? Um, Erik? 10 000. 11 700 kronor. 10 10 000. 10 000. Ska jag slösa flätsa med? Jag har haft på en fråga i så så ska jag ändå vara där med undringarna. Näst sista frågan. Ismannen Östi eller Ismannen Ötzi? Ja. Är det en hån eller? Låt låter som ett hån. Jag tar det som ett hån i alla fall. Har du fel? Det låter som det. Ja. Är det ju senaste? Nej, det, det här avsnittet det har jag hört hela. Det är Näst sista ja. senaste avsnittet. Ja, det var så började. Ja, Jag säger öst, det är bara för att Utzi. Utzi. Jag vet inte om du låter menas som ett hål Okej, sista frågan. Vad heter Eric Roberts karaktär i Best of the Best? Nej, nej. Du är jävligt. Jag tror jag har det mm. Jag bara skriver <laughs> <laughs> <laughs> eh, Vill du börja dig Alex. Alex <laughs> Paul, <laughs> Paul. <laughs> Martin Tyler <laughs> Oj, hela namn <labbet. laughs> Alex Yes, oh. yes. <laughs> <laughs> ja. Vinnaren är Det klipper vi in i ja. post Sebastian <laughs> ja. Sebastian Andersson Ja, bara som en sammanfattning av vårt poddår. Jag ja. behöver lyssna om. Märker. <laughs> det var nog ett bra poddår. Ja, vet Jag har haft kul att göra det med i alla fall. Mm. Det ska då gudarna veta. Nu är det dags för Hoppas det inte blir och ska Nu är det dags för ska Vi talar om Vi, vi diskuterar vad de ska få se på för film sen Okej, okay. har du jag har ett förslag? Eller ska vi ta ja. det nu när vi ändå avslutade med Alex? Ja, det var det jag tänkte Men vi har ju inte diskuterat detta något alls Men jag var nämligen inne på min, mitt postutlämningsställe Och det är en ja. sån DVD-försäljningsbutik fortfarande mm. De har de hyllor har liksom Uh, det är, nah. Ja, Du tänker utanför boxen där. Man själv så här wow. googlar man mm. man ser en bra liksom, cover. Det är <laughs> ja, men <exakt>. En kille <laughs> som är född på tidiga 90-talet. <laughs> ja. Det är också viktigt att tänka sig då att det är DVD-filmerna som blev kvar mm. efter eran. Liksom. Ja. Det är som dinosauriefossilerna. <laughs> Och Min tanke är då den, den har väldigt många olika titlar <laughs> okay. men det är variationer ser, på samma. Den heter då D-War. Dragon Wars mm. Mm. Från 2007 Det rider lite på vad heter Rain of Fire vågen mm. Exakt så mm. Jag trodde jag såg den på Petter Fjellman Lättskalas Men <laughs> jag var inte på det 2007 <laughs> <laughs> They've made our world Their battleground mm. Mycket spännande mm. Mm. Den ska finnas på Netflix Enligt Google-sökningen Men det kan ju vara Vilken region mm. som helst Ja, ja kul ja. Then, um, mm. lite, uh, lite action Wow Det ser vi fram emot nice. Tack. Kul att inte veta någonting alls om Ja, nej jag vet ju inte. Ja. Jag har ju bara sett att dvd står där och ser cool ut. Ja. <laughs> och så såg jag Rotten Tomatoes-scoren och den borde ni inte kolla innan <laughs> ni laddar ner den. Men fan, ska vi in i den? Ja, ska vi tar priserna eller... Ja, ja. Och sen tar vi de gamla predictions ja. sen. Och sen de nya predictions Ja, mm. det är väldigt bra Har ja, vi kör uh, det till Vi behöver ju inte gå som Emma, Emma Alexandersson Runt ett högt trapphus Vi kan väl bara ta tag i det här nu <laughs> mm. Ta oss an det här. Vad vill ni börja med? Jag har ju skrivit upp dem i den här ordningen som de hamnade i chatten. Är det mörker, meme, worst take, media, eh, händelser då? Ja, ah. det blir bra. Årets mörker. Mm. Mm. Jag har inte rankat dem, jag har bara skrivit upp massa mm. så får jag få editera mig live eller bestämma mig live ja, tror men det jag. är kul att ha med lite bubblor också ja. tycker jag. jag, jag det, vi det vi sa var ju att... Hästnäs är ju diskvalificerad. Ja, men vi kan väl nämna. Ja, jag skriver bara en här liten motivering. Så här. Han borde egentligen vara diskvalificerad för sina laster. Men det var innan vi diskar honom for real. <laughs> eh, när det inte ens ens min egen mamma ville veta av en. Och inte ens de egna rösterna i huvudet. Mm. De har liksom också försvunnit från honom. <laughs> de har tröttnat. <laughs> det kan vi inte vara. Den här killen kommer inte ens massmörda vi ber honom. Men han kommer misslyckas med det. Men eh, hästnäs aside. Ja. Mm. ja, men jag skriver också hästnäs. Men sen så skrev jag så här då. Bonusbubblare min kusins barns ögon. Oj. <skratt> <skratt> Åh, det är Oj. Jävlar. Är de Och det, är, nå Oj, det är någonting med tänderna också. <skratt> <att> <skratt> de är så här monströsa. ut som hon i det är ja. ju exorcisten. Ja, ja. Exakt. Man vet ju att han nacken att det var vad då? <skratt> det var lite så här Bilbo. <skratt> Ja, ja, just det. det. Vattenodalgate. Ja, ja. <laughs> mm. uh, ja, men så den är en bubblare jag med. Ja. <laughs> uh, bara för skojs skull. Och sen då så har jag en som är uh, som vi har haft med i podden, men som jag ändå vill ta upp igen. Mm. Ge en extra shout. Det är från, jag tror vi spelade in 3 maj 2022. För jag har en screen. eller så skickades den här för jag har en screenshot då, nämligen. Gud vad jag skulle uppskatta lite närhet. Har varit singel i tre år nu. Och då menar jag inte sex. Utan tänk att få ligga och kramas med någon man tycker om. Och kolla film ihop och bara umgås helt enkelt. Börja bli lite långtråkigt med tjabu nu. Saknar er tjejer. Och så svarar en tjej komsi komsi. Och så svarar eh, originalförfattaren. Skulle jag jättegärna göra gumman. Men har inte så mycket pengar nu. Men kanske vid nästa 25 om du vill baby. Saknar dig gumman. Det är då alltså Adam. Jonsson Min bollerkompis ja. Ja. ja Den var min worst take Den är mörk Ja, ja. Den är Det den är, är ja. ja Det är också så här: De ska bara ligga ner Och vara still Och ha inte råd För den 25 Det är helt otroligt det. Mm. Ja det är så jävla fint. Ja Det var ditt uh, mörker ja, Förutom Hästnäs ja. Ja. Ja. Allt är förutom Hästnäs Jag eh, har Tony Alexandersson faktiskt Oj mm. Uh, och framförallt när Tony delar en meme typ och taggar Emil bland annat ah. som inte pratat med honom för några månader för att han är alkoholist. Mm. Och uh, detta var då två veckor typ yes, yes, yes. innan han åkte in i fängelse. Mm. Då är... Uh, Mimen från Humor utan censur. Nya allt är tillåtet. <skratt> och så ja. är det den här liksom. Ska vi supa din lilla grisjävel? <skratt> Håll käften din feta björnbög. Det är fredag och vi ska knarka. Åh <skratt> oh, nej, så tackländs. Åh oh, nej. Aj, aj, aj, aj, aj. Tid Det är mörkt Tidig mm. Det är mörkt Det är en Usain Bolt performance i den här <laughs> kategorin <laughs> ja. Ja. ja Mitt mörker är ju lite kopplat till en kategori vi sa förra året mm -hmm. Som var årets närvaro på internet Det är Alexander Lindqvist Ja <laughs> Då sa vi att det var en internetprofil som vi inte rapporterat tillräckligt om. Nej. Och jag tycker nästan, fan ja. det är vi har rapporterat tillräckligt om. Ja, så Jag tog mig ju till det här, det här, den stora gravidresan det. och har en egen mapp här på min Google Drive om så här, de olika. Mm. Men jag vill typ inte ens rapportera om det. <laughs> för det är så <laughs> mörkt. Ja, det är så mörkt och det är sånt skrik på hjälp. Mm. Och så är det någon som äntligen skriver till henne Ska vi göra barn då? när hon, Så hon lagt ut det då skriver ja. hon, nej det ska vi inte Och så lägger hon ut till sina följare Och då säger hon, man kan ju ta med fan undra Vad det är för fel på folk, så respektlöst mm. Mm. Mm. Ja men gå Ofertil då ja. Precis Här har vi en gentleman som Ska jag ta tag i ja, precis Undra varför du var singel och inte fick några barn. Mm. Om det är så du är på fina gentleman som erbjuder en cream pie <laughs> ja. i dm -sen. Som kan bli familjens höjdpunkten då. Ja, exakt. Ja. Jag vill bara flika in här och så här, när jag satt och tänkte mitt mörker så tänkte jag att hon är en uppenbar kandidat. Och så tänker jag så här, jag tänker inte ens henne för jag vet att någon av mina bröder kommer att öppna henne. Ja. Mm. Så jag, bara, jag släpper henne och vet att någon annan kommer och lyfter upp det. Ja, det är så ja, jävla kommenter som har bubblar. <laughs> ja, jag läser upp det jag skriver skrivit så tar jag den som jag har som årets mörker sist. Linkvist är med. Mm. Alexander Lindhuis, gravid står det bara under mörker. Mm. Eh, Hedlund sover på streamen. Det är så här, inte mörkt nog. Men det är Nej, så jag här, uppskattar att ja, han är med. han är mm. med. Ja, han är full sover. Eh, Haglunds ölabonnemang ölab på Mellanbro kaféet. Att en mm. människa ska behöva supa för 6 000 kronor i månaden. Ja. Mörkt. Mm. Och ha det som fast utgift. Ja. <laughs> det, är det, är som, det är som ett jobb. Ja. <laughs> Men eh, årets mörker för mig än är Jims eh, Lisa. Säger mina dagar går bara ut vad Jim ska komma hem och vi längtar bara till helgen. <laughs> för Det är oh. någon så vardagsmörker i det Och att de bara säger det I ett sammanhang där ni är spelad Eller nej, jag oh. var hemma hos Johan ja, typ. Och hon bara säger det så här. bara droppar det, mm. casual så här. Och jag minns att det blev så i rummet Typ bara, åh ja. Typ så Ja, det du... var inte så där, men jag, jag mådde dåligt liksom, oh. När jag hörde det När det yttrades du dåligt, då kände du något kände då, det luft, då, då var det, det fan mörkt ja. Ja. Men Just att hon är så i också Att hon inte ens kan se att det inte är rätt sak att säga nej. Och att det är ett mörker kring det. det Men då undrar man ju hur har de fått världens gosigaste hund? Mm. För alltså det är en så mysig hund. Mm. Den, bara, den bara går och trivs överallt. Mm. Är det som att det är liksom Hon tar upp allt mörker i hemmet. Lisa. Ja, kvar... En god gärning. Ja, kvar blir bara liksom... Air freshener liksom. Ja, exakt. Despair freshener. Snyggt. Mm. Sen var det en annan... Ja, men när du tog upp Helund där också. Det finns ett sånt jävla mörker i att han bara bytte ut Lisa mot en godtycklig female som är hans flickvän så att, han kan for... så att han kan fortsätta gama. Ja, att ja. Det, är är... det är så stor del av hans Hans liv som är helt utbytbart. Mm. Det enda han inte byter ut är gamingen. Liksom. Mm. Allt annat är bara så här. Ja. Mm. Det, var någon gång, det var, måste vara nu i veckan när han gick live 0100-typ. Och sen så gick han live igen 04.30 oh. mm. Ja men det är ju också Det är ju verkligen Jag får, ryser i skelettet när jag säger rockfredag Och <laughs> det är så jävla mörkt Jag vet att det går jag inte in och, och liksom så här väljer livet Nej. Nej, men det enda, enda gången man kan konsumera det Det är när man är med er och, oh. och, och livet känns liksom oh. Allt känns så jävla kul Det finns något som väger upp det oh. Oh. andra sidan oh. Det går inte att konsumera själv <laughs> <laughs> ja, vad var nästa kategori? Ska vi inte utse en vinnare? Ska Ska vi vi? Det? Uh -huh. mm. Jag är nästan inne på så här... Det måste ju nästan vara Alexandra om vi inte diskar henne också på samma grunder som vi diskar hästarna så att det är uppenbart dundermörker alltså ja, domedagsmörker. Jag tycker ja alltså, tåne, alltså, jag tycker tåne är mer om som mörker. Ja men den är bara ja den, ja den vinner bara. regelrätt mörker bara, ja, men, ja. men det är så koncentrerat mörker mm. att man liksom eller det är så tydligt mörker. Ja medan Alexandra men när man, är ett man vet utbritt, att, liksom, ja, de har inte prata med varandra liksom, när man har alkoholadan Ja, oh, den kan ni inte, inte vinna för det. Ja. Nej, det är käve på honom då. Mm. Grattis. Vad <laughs> vi sen? Vi hade... Skulle vi köra meme eller? Upp. Ah, ja, det gör vi då. Årets Ja Weasel meme. Oh, eller? Det var så jag trodde det. Okej, okay. ja, det var inte så jag trodde. det. Du men tog det är, meme. Ja. Roligt med andra ah. grepp får det också. Ja, ah, precis. Jag. Kan jag köra? Ah? Jag har två stycken Ja Weasel memes som jag har valt mm. mellan och... Den första var när man ser antalet lyssnare på Archive, bara för att jag gillar den templaten. Mm, ja. Den ser så jävla rolig ut, den är dockan eller vad det nu är. Och sen den lilla infon längst ner. Det är många. Det är många. <laughs> Men eh, vinnaren för årets meme, eh, säger jag, är när du blir inbytt, men ingen blir utbytt. Bara för att den bilden är så jävla härlig. Men jag har inte hela den här storyn. Jag blir bara, jag så här, varje gång jag skrullar förbi den jag ser så jävla ovetande och glad ut. <när> ja, men det var väl så. De, de... Din brorsa spelade med honom, eller? Nej, det var Robin Björns som, Björn som spelade det, Nej, men ha, de fick ju dispens på att spela 12 tolvmanna. Mm. Med Jörgen på plan. <när> så att han Skulle få vara med <laughs> Ja det är så jävla kul bara <laughs> vet. Nej, jag tänkte att du ville ta sen, men du hade något annat. Ah, nej, jag har bara, alltså min favoritmim är just ba bara för att jag är så lycklig över att det gick att hitta bilderna och visa på ett så tydligt sätt eh, så är det den här från 29 augusti, den glow up med nisén. If you don't love me at my, then you don't deserve me at my. Ja. Det är bara, det är <laughs> bara, Vad bara är det de heter. Vet, vet någon förnamnen på Nysenbröderna? Christer och. Uh... Det känns som en Oscar eller något. Robert vill jag, tänkte, jag säga. No. If you don't love me at my är mm. <laughs> you don't, don't deserve me at my, my Robert. Robert. Ja, jag skrattar alltid åt den bara för att det är så, det är så kännbart att det är en av dem stack iväg. Ja. Det var jämnt lopp tag och sen var det en som fick en glow up. <laughs> vill, ska jag säga? Ja, gör det. Gör det ja, jag gillar ju den här från 21 september med sirenerna som låter. Mm. Och så det är det, så är det så jävla stökig, väl. <laughs> och så är det Johnny Depp. Jag vet inte vad det är någon här pojke mm. Så står det. Är det ryssen som kommer? Nej, säg mig, har du någonsin <laughs> sett journaler <grannarna> handla? <laughs> och sen så tröstar han honom och säger simulationsångest <laughs> eller att de får det. <laughs> ja, precis. Det kännbara simuleringsångest av <laughs> bilden bara. det en siren i bakgrunden någonstans sånt. <laughs> ja, <högst> upp stoftigt. <laughs> det är ju lite jag tror jag har kommenterat det också. <laughs> jag kan attestera Uh, ja, tes Okej, okay, men det är ingen kommentar på inlägget då Ja, det kanske är. Men bara så att man Det var lite i universumet <laughs> är att jag skulle vara så här, ja, en snubbe som kommenterar ett meme-konto också uh. Uh. Uh. Jag har bara en bubbla Jag tycker det är för att Samma som med templaten med den här apan fall, mm. Så gillar jag den här brinnande pianot när ja. det, är, det är bara en podcast med fyra lyssnare Du behöver inte tänka på att musiken ska vara något speciellt Och så är det jag på ett brinnande piano Som <laughs> <laughs> bara lägger min själ i det här <laughs> Många timmar jag har jag suttit med <laughs> låtar som bara uppstår så här. Gör det. det beställningsjobb. Jag tänkte helt har tänkt helt fel här, men jag hittar ändå rätt. en eh, nu som jag tycker är helt otrolig. Och det är en hedlund med <laughs> Det är så jävla bra att <laughs> jag söker upp dem. <laughs> så. Och så, så här, För Det är liksom så, här, den är och så att, den här, att jag har sett det här live också med Johan Skärving <laughs> ja. på toan typ. <laughs> och att det är inne universe också ja. att det är med fett mm. att den jävla bilden existerar mm. ens bara <laughs> <laughs> men så snabbt jag tänkte då det var att det har typ blivit en meme att Emma alltid säger att hon är välkommen. Att sa att hon var välkommen tillbaka på midsommar. Ja, det skulle ju kunna ha varit en meme på Jag Weasel. Ja, precis. Oh. Så det var liksom igår också. Du hatar stannade, mig. Hon stannade hela festen. Eller alla satt runt bordet när hon de sa detta igår. Ah. Och det blev så här. Jag fick höra det live och bara säga Ja, just det. Ja. Det här hände ju varje gång. <laughs> så det var Soundhog <laughs> Day-grej. Ja, det vad som att höra i Meme dive. Ah. Nice. Ah, inte välja någon... Nej, Ingen här, glömd, jag. Nej, Men, men Ja Weasel-kontot brann fort och snabbt. Kul var det där den oh. veckan. Helvete var kul det var. Jag hade, jag hade en ganska stor utkastmapp också med otroligt okul memes <laughs> som jag bara, bara får fylla ut varenda jävla template jag hittade på Meme Maker. Vad det nu var. Oh, och jag, Img -flip. jag fattar bara inte hur jag gjorde <laughs> dem. Nej, du bara gjorde en massa videos och grejer med captions. Och det fattar inte jag hur du gjorde. Nej, Nej. Ja, var, Jag tyckte om uh, Bullsen. Ja, också den är fin. Han... Fredagsfeeling. Ja. Mm. Kör på den. Mm. Det finns jävla mycket bra bilder bland de, de vi känner liksom, i vårt d 3 universum mm. som kan vara meme-templar. Jag, jag har så många sparade som jag vill. Jag har inte kommit få något bra till dem, men det finns potential där. Ja. Ja. Det kan finnas en uh, ja Weasel-revival i framtiden. Oh, ja. oh, ja. Men bara egna templates denna säsong <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vad har vi kommit fram till nu? Eh. kom precis på en dunder meme-template. Inget du kan. Nej, nej, jag ska göra en meme. Ja, in och lägg in den ikväll om möjligt. <laughs> ska vi ta worst take då, eller Mm. Mm. Eh, och då hade jag ju tyvärr Adam och hans eh, desperation att bara få ligga bredvid en annan själ som inte är en hund men inte har råd att göra det. Mm. Det får inte kosta för mycket heller. Det är ett desperat, ett desperat rop men det är inte värt 200 spännande och det kan kosta åka till den här mannen. Exakt. Min worst take är... Anna Danielsson sett att kopa genom att lägga ut sin sons diagnos på Facebook och kläder det som en superkraft för det är ja. ovanligt. Mm. Det här har inte jag ens hört Nej, bara jag bara hör på villovägar. Har jag mm. det här. Han har någon rare form av epilepsi. Mm. Mm. Så la hon ut så här. så det är därför du har varit ovanlig och du har haft svårt att gå. Det är bara 0,01% av barn som får den här diagnosen. Men nu mm. vet vi att det är det här i alla fall. Och så typ är det ett långt inlägg om hur speciell mm. han är. Och så här, fine. Det är uppenbart att du kopar. Men kan mm. du göra det off-air? För <laughs> det är inte så schysst mot din unge. Var det på Facebook eller? Ja. Så det kanske inte är så många som ser det. Men det tyckte jag var en äh, rutten jävla tejt. Mm. Mm. Ja, absolut. Bland alla worst takes vi har haft i programmet. Ja, ja precis. Och det, det ska vara någon slags externt va? att jag det som. Ja, alltså det är, ni behöver ju inte ta någon som redan har varit, Soft-dilemmat var ju en worst take ja. for the ages. Ja, men precis. Och dubbelbegravningen och sånt där. Ja. Ja, jag håller det inom segmentet. Och det är väl ingen skräll att jag väljer den jag väljer. Men jag ska satsa på att bli journalister. Har fått mycket beröm att jag har bra grejer av folk när jag jagar och att man blir medbjuden. Då tycker folk det är bra grejer. Man har frågat en, tycker du jag har bra grejer? Då sa han, ja det har bra grejer, bra kartor i GPSen. Och imorgon har jag blivit medbjuden så det lutar mot att man ska lägga ner lite tid för att skriva och ta kort. Rex Rex. Mm. Den är, det är retromys ja. I, den, ja. i den nomineringen. Ja, det är samma som när vi läste upp den förra ungen, att jag saknar Rex Rex ja. i mitt liv. Ja. Att mm. konsumera Rex Rex. Mm min worst take är lite samlat det är mer hur den här personen hanterar sitt sociala medie vad han lägger ut det är Jakob mm Som varje gång han är på en Göteborgs trip mm. och träffar Mille. Så är det inte så här att han lägger ett album, kan man göra på Instagram. Så att man så här kan swipa bland bilderna, utan han lägger ut en bild i taget. sekventiellt. Liksom. ja. Mm. Uh, och så är det alltid så här: interna skämt, typ. Eller han översätter alla de här banden han går på. Så här: Ja, ah, men nu ska vi se uh, Järnjungfrun. Och här är Helveteskoptern. Uh, mm. Och sånt där. Och det är, du har typ 20 följare, har <laughs> två likes på varje varför bryr du dig eller varför fortsätter du ja. vem är det här för och så känns det som att det alltid är bilder på en Mille bakifrån när ja. han går på en eller ja. över ett bord på någon en dålig station på väg igen. Ja. Gud förbjuda att det skulle vara en bild på scenen eller bandet du faktiskt ser <laughs> eller någon som har köpt merch eller någonting ja. som är kontextuellt relevant. Ja, nej det är så fruktansvärt dåligt. Ja. Lär dig att solla till att börja med. Ja. Nej. Truly en disaster class i sociala medier. Ja. Som man säger. <laughs> mm. Du vill inte, du vill inte så här, smyga in en nominering till Toto då? För hans sköna takes, polls... Inlägg. Alltså det är lite såhär, uh, vad ska man säga, det är, jag har tänkt på det väldigt mycket med det här med Andrew Tate typ och Greta att han får ju vad han vill för han blir ju nämnd väldigt, i ett väldigt stora sammanhang mm. och det är som att jag liksom matar Toto genom att fortsätta nämna <laughs> honom hela tiden mm. men om jag bara håller honom undan och aldrig nämner honom igen så kanske han försvinner och det är ju det jag vill. Mm. Så nej, ingen toto Behöver vi ha skuldkänslor Om vi tar med något toto relaterat till podden Någon annan gång nej, nej, men jag får bli bättre bara Jag hatar honom Verkligen Utse vi någon vinnare här? Alltså... Ja, det, det hör ju till segmentet. Ja, Grejen var ju att vi alla tänkte lite olika så får det bara vara. Mm. Mm. Jag, Jag tycker det. att Rex Rex ska få någon mm. års... Mm. Mm. Ja, för den som gav honom, om han har kommit på idén själv, oh. då är det en dålig take av honom. Om det är någon som har sagt till honom att du borde bli journalist oh. när de har varit ute och, och sett hans eminenta kartor, mm. då är det den personen som står skyldig för årets sämsta tag men någon har ju uppenbarligen så, gjort en så dålig som take. jag tolkar det så är det ju Rex som har kommit på att han ska bli journalist mm. för att folk har sagt att han har bra jag. grejer Kartos, ja. Ja, kartor mm. <laughs> det är en take det är hans take ja. på att någon... Känns är inte väldigt text to speak har vi sagt, eller, så här, eller jo, Ja, äh... men han är lite så när Glenn glen Hysigen krönikor, <laughs> ja, då, då ringde han ju in dem så fick någon annan knappa ja. ner den ja. så kanske han jobbar med <laughs> kanske, mm. för han har ju alltid det det är Så han sitter i traktor trakt och liksom bara så här, det här är ju status. Ja. Så dikterar ja, det, det, han in det. Ja, det är därför den. det låter så ja, spontant och ja, som ja, det bara han, ett flöde. Ja, han säger ju aldrig punkt eller komma heller. Nej. Så det är ju, förklarar ju sig självt att det inte är någon med i texten. Och det är liksom så här: jag tror att han avslutar den med ta bort men så blir det ta kort istället. <laughs> ja. Snart. Eller så är det <skratt> hans skärmläsare som är inne på Facebook och försöker posta som läser. Ta kort för att det är kameraknappen där. Ja, precis. <skratt> ja, ja räcks, rex, rex. Ja. Tar det. Grattis. Årets media. Media. Ja. Jag kan börja här. Mm. Jag har inte någon, skrivit ner någon motivering så. Och jag vet inte hur seriös den här är egentligen. Man hade kunnat ha något. Jag har lyssnat väldigt mycket på Mom Jeans. Mm -hmm. Deras nya album. topp fem låtar tror jag från det här nya albumet. Men jag väljer eh, Stars tv-serien Heels som går att se på Seymour. Me. Okay. Med och vad heter han nu? Han spelar Arrow. Mm. Och eh, det finns någon sån, eh, som heter Ludvigsson. Någon ung förmåga. Mm. Eh, som var med i Hunger Games. som var med i Vikings. Mm. Okay. De spelar bröder. De bor i en småstad i Georgia. Deras pappa ägde ett eh, lokalt wrestling eh, företag typ. Mm. I Duffy som heter. Så det är Duffy Wrestling League. Pappan tar självmord och Arrow killen behöver, eller han ärver företaget mm. och ska hålla det flytande. Mm. Arrow killen är en tydlig heel, alltså bad guy. Mm. Och eh, Vikings killen är the face of the operation. Mm. Ja men det är är det typ drama eller är det komedi eller... Ja, men det är är det The Wrestler mörker liksom? Nej, det är man tänker WWE möter One True Hill. <laughs> Say no more. <laughs> Stenhår där just <laughs> Det var bara key att till eleverna. Ja, det låter jättebra då. Ja, det är underhållande och det är bara lätt att ha på. Jag inte har hört ett ord om det? Nej, det är ju perfekt. Ja. Just att det inte är stort heller. Mm. Har ganska bra betyg. Men ja, det... jag bara börjar kolla på det nu det senaste. Vad tyckte du var bara kul att tipsa om det? Mm. Så det är mitt årets. Nice. <laughs> Ska vi köra? Kör. Jag skriver upp så jävla mycket här. Vi får tala några bubblare först, kanske. Mm. Country bears. Mom, am I adopted? <laughs> <laughs> Inte för att han är från i år, men <laughs> upptäckte ja. han i år. Vilken jävla rulle. Ja, har <laughs> du sett den i med? Ja, ja, absolut. Vi såg den dagen efter. Ja. <laughs> ja kommenterade i köket. Jävlar, vad bra den var. Men det talar ju mycket att alla såg den när bara två skulle. Ja, <laughs> <laughs> alla andra var tvungna. Sen har jag, Röstmeddelandet från Hossam. Hur drog du? Ny jävla bög. Hur drog du? Ny jävla, jävla, jävla bög. Jävla oh, bög. Jävla. Oh, det är, smarta det är, det är i bra. Det <laughs> Sen har vi en jävla hot streak av uh, vår egen Kristoffer Saltberg det här året. Jag måste uh, främja den då för det har varit på en helt ny nivå. <laughs> vi har Mogg Mike igen. mic in the house today. Skemat för dagen, det blir straff för dig. Jag straffar inte muslim, jag straffar inte hindu. Jag straffar bara dumma jävla horor som du. Uff, uh, vi har syntolkad rappmusik. Då ska vi se vad det handlar om idag. Det är fredagkväll, kavajen sitter bra, skippar full om dag. Någonting om att ägaren inte har det bra. Vem kunde tro att samer inte har det bra? Ja, ah, det var Johan Det finska arvet Skulle jag varit den som stack kniven i dig Du är en dräng och det hänger med hand Min poäng är mitt gäng business med A Business is booming Business is booming Business is business is business is booming mm -hmm. Mm -hmm. Och Ötzi vs. <laughs> som vi hörde för första gången idag Och låg golvad hemma <laughs> Jävlar, det var det drog igång <laughs> Jag skulle kunna talla på det, Paula eby. Det bästa du kan tralla på är, er, hey baby. Uh. <här> <här> Så, ja, kudos Kristoffer. Mm. Tack, tack. men min årets media är Leon med Albumet Circles som var typ, jag tror det var åtta av tio låtar var min topp på Spotify wrapped. Mm. Jag har väl ett lite, lite samma grepp som du, att man har lite shoutouts och sånt. Eh, men jag har inte valt, jag har liksom lyssnat på samma musik sen förra året typ. Så jag vill helt enkelt bara slänga in Ulf Larsson på Nobelmiddagen som årets medie. Ja, vi ska inte kanske säga att ni är veteraner, men hej Pernilla heter jag. Hej, Sonja Thudé Hej, Sonja och vi. Ulf Larsson. Det golvade mig. ja. Ulf Larsson. Och sen försvinner han igen. Dyker upp, kippar efter andan lite och sen försvinner. Men vad är, jag har ju inte så bra relation till Ulf Larsson. Nej. Alexander är... Larsson. Som om de vore ja. bröder Alexander. <laughs> Absolut. Det är hans hustru förintande pappa. Oh. Ja. Som också var ute och, och. och jagade småbarn och skulle spela ner dem med den yngre brorsan ah. Larsson. Ja. Jonathan, ja. Ja. Och de varför, varför dyker han upp där? Det är det man inte vet. Det är därför det är <laughs> årets media. Men det du hade ju någon teori väl? Ja, eller mamma hade en teori. Att det är hans nya flamma. Eh, som Och hon honom. var något. Jag googlade på henne. Precis. Pappa trodde att det var på grund av... För ni vet, han var ju scoutledare. Mm. Och scouterna har ju någon slags direktlina till kungen på något sätt. Att mm. de är liksom superprivilegierade som svenskar. Ja. Så pappa trodde att det var Ulf Larsson som helt själv hade vandrat in på Nobelbindan för att han är den förrätta scout. Eller att han mm. har uppnått någon ärkerank i scoutförbundet. <skratt> Men det är, samtidigt så... vi har, har ju då alla barn mm. för att ta sig till toppen. Ja, exakt. <skratt> han, Larsson. Han knöt den omöjliga knopen. <skratt> Nej, men för vi har ju också dokumenterat hans sagolika förfall. Mm. Hur han gick från en fitt eh, ja, Precis tvåbarnspappa med scoutambitioner. Och han, han var ju med och tränade med min farsa i, i FK. Mm. Och sen så bara alltså, förintade han hustrun som hon drog båda ungarnas <laughs> totala problem i livet med ja. eh, disciplin. Och sen så köpte han en flotte och började supa och fick skäggstubb och såg ut som fan bara. Och så var det väl någon grej att han hade typ slängt av Alex från flotten eller något. Mm. Någon sommarutfylla. Mm. Liksom. Och så dyker han upp där. <laughs> ja, och sjukt, då, då ja. måste det ju vara för att han har en guldkuk och att han har hittat en kvinna som är bjuden till Nobelmiddagen. Mm. Mm. That's Psycho Dick, tror jag. Ja, exakt. exakt. Han, är, han är Gone Girl-versionen för män. Ja, Eller så. Det, kan vara, det kan vara ditt sista men bästa knull. Ja, precis. Men ja, jag blev ble också golvad. Mm. Ja, och, helt otroligt. Och, och mamma bara sa det. Fan, för vi pratade om dem av någon annan anledning. Så sa morsan bara så, men det var han som dyker på Nobelmiddagen. Och jag bara, ursäkta, ja. vad sa du nu? Och så fick hon ta fram det på play. Liksom. Helt otroligt. Ja, ja så att, den är årets media. Ja. Mm. Det var väldigt härligt det klippet också när du skickade när din mamma visade upp ja. det. Hon bara, det är det jag. Det, ja. alltså, det jag går för där. kom kommit finger. Ja. <laughs> ja. Jag blev varm. Mm. Mm. Jag hade faktiskt svårt att välja er och valde att lyssna på er. Så... Jag tar tre stycken grejer. Ett Youtube-klipp som är på Ali när, eh, när han träffar en kille som är på en, en farm typ. Eh, jag har aldrig skrattat så mycket. Jag hade, hade rökt lite gräs och så visade mackor i det klippet efter vi hade suttit och spelat. Och jag höll, alltså, jag kunde, hade svårt att andas så mycket som jag skrattade. Vad händer på en hippopotamus? Hippopotamus, du går till den zoo och kan se dem. Vad, du har ain't got dem här? Nej, det här är inte en zoo, det här är en farm. You know what a farm is? Wow, well, it's like a rubbish zoo obviously. Eh, Sen so, uh, Sam Fenders live album live from Finsbury Park tror jag Don't so much. deluxe so uh, version av samma album som har släppt. Det var helt jävla troligt. Och det jag väljer som i az a, a And I choose from is Amazon Prime serien är The Terminal List with Chris Pratt. Lieutenant Commander James Reese can details Vad? Snälla, mm -hmm. eh, Som är så amerikansk militärserie Väldigt, väldigt höger, typ att det är republikanskt eh, vinklat. Och eh, bara så här: det går inte ihop. <laughs> men det är så jävla bra. Ja. <laughs> ja. ja, alltså det är, det, är så, det är så jävla on the spot vad jag vill ha i en serie bara. Ja, helt, ja, helt magiskt. Nice. Gott. Mm. inget. Nej. Solida medierekommendationer mm. all around. Sista. Ja. Årets händelse. Jag ska mm. faktiskt säga att jag hade svårt att komma fram mm. till något bra. Så att ja, jag är bara farmare här nu. Ja, jag kan börja om det så. För mig blir det faktiskt Emil och Emmas bröllop. Mm. För mig var det egentligen en perfekt så dag, kväll. Eh, och är stolt över vad vi gjorde. Och att vi hjälpte till mm. eh, på det bröllopet. Nej, det var bara så här. kommer minnas det länge. Mm. Så ja, det blev årets händelse. det blir mm. mm. bra. Jag har en idé för vad du kanske... Ja, <laughs> tänk att skapa någonting med sina, <laughs> sin egen kropp. Det är såklart... Um... Epic rappels och of history ah, yeah. Jag ser ut så här för jag dog i strid. Du ser ut så där för du är mongolid. Svante! Ja. Men, ja. Och sitta och forska om dem och sen så mm. lägga ut det. Ja. Nej, men... <laughs> 7, 7 juli behöver... Dra från jobbet en timme in mm. sista dagen innan semestern. Ja. Mm. Dra tidigt. Mm. tidigt. Mm. Semestern börjar. Mm. Som din feta kollega en onsdag. Ja. <laughs> <Precis>. Varje vecka. <laughs> bara skynda hem. Plocka upp The misses, Åka till Östra. Och bara slita ut ungen. <laughs> ja. Rycka ut ja. Ja. Lösa det själv. Ja. Utan ja. någon som helst hjälp från Malén. <laughs> bara med egen handkraft. Jag igen. gjorde det. Ja. <laughs> Jag ska inte krista den här jävla skiten. Jag du, ska ut. Krysta, du ska inte krista den här jävla skiten. Dra ut dem. Ja, det är bra jävla jobbat. Ja, det var underbart. Ja, det God unge. Ja. Väldigt. Det var det var en ära att få med på hans första nyår. Mm hoppas att vi kommer att ha många när han Premierar på i flaskan och sånt där. Ja. Det är kul att se dig få bjuda på sin första pomock kanske. Ja. Härligt. ja. ja. Um, solklar ja. händelse. Ja, fullt förståeligt. Allt det är det. Vi måste, jag kan inte avsluta Varför, varför börjar inte jag, egentligen? <laughs> Oj! Det, går inte, det kommer sig genuina saker där. <laughs> det är jätteroligt. Det är När jätteroligt. jag strängade om min bas och den kändes som ny. <laughs> ja, vilket ljud det blev. <laughs> det är tre dagar tre i dag. <laughs> <laughs> det har liksom tagit saker från podden som jag tyckte var väldigt, väldigt roliga. Bara. Ja, absolut. Ja på tredje plats Rävsex i Åmål. <laughs> <laughs> årets händelse. <laughs> eh, på andra plats, vikligt försöker uttala acupuncture needle. Jag ska känna pat Jag det just like exploding off like, <laughs> <laughs> Acupuncture needle. Apopop needle. Punch needle. <laughs> <Men> <laughs> första plats på årets händelse då. Jim, Jim Holmberg Jim Holmberg reviewar dags gammal öl och kommenterar förundrat över att det smakar annorlunda <skratt> igårdagen <skratt> <skratt> och vart var jag den ifrån? Belgium! Belgium. <laughs> just det! Vad är det är så jävla roligt? Varför ja. jävla, det är vad var det jävla dumt? Varför är det årets media? <laughs> alltså, årets ja, <laughs> så? Belgium, beer! Nej, det är fortfarande typ det dummaste som har hänt. Vad tror jag? Det är så jävla roligt. Man tror inte det är sant för att <laughs> det är så dumt. Mm. Ja, men jag hade inget <laughs> <laughs> jag läsa i Malin bara för att. Ja, ja, jag funderade på om jag skulle säga det, men det känns. Ja, det är fint. Ja, hon är jättefin. Vi gillar Malin. Mm. Bra. Det var årets priser. Ja. Ja. Grattis. Grattis till Grattis. vinnarna. Ja, det gjorde ni bra. Jag kan gå igenom vad det var för Predictions förra året. Eller mm. bara lite av det. Mm. För det var ganska mycket vi sa. Erik. Du har uh, kanske gjort det igen mm. är det, så? det blir ryssens år mm. <laughs> ryssland, är det. Är, ryssland är större I slutet av året än i början Och det kan man Nej. väl debattera om det eller det det inte <laughs> <laughs> Det sa du inte Det sa jag kock... Det kan man debattera Men att jag ändå säger det här Och så sen mindre än två månader senare Så invaderar de ett annat mm. europeiskt land För första gången på 70 år Rätt starkt ja. Ja, Du slickar också rent Söra Rösvans och bli Brun Erik. Har du blivit Brun Erik? Nej, Nej det jag inte. You, you win some, you lose ja, Jag fick rätt på det här, jag vill det Det var också en prediction att Jo Malin får en grabb som mm. heter Stefan. Ja, ja, ja, andra namnet är ju det. Så. Ja. Vi måste prata om det där sjuka som hände på Emils bröllop, sa vi. Så var, ja. Det är även när Emmas ben vek sig. Att det liksom blev fysiskt kännbart hur fet hon är om man inte bara, om man var blind oh. kanske. De vek uh. sig. Hon mm. kunde inte stå upp. Eller hur är det jävla påverkad Johan Skjärvik var. Ah. <laughs> Strängen okay. är väl upp där också. Oh. Tänk jag med vad som hände. Det sjuka som hände. Men... Det, är ju sj det sjuka är ju att han säger till henne att hon hade mens dagen efter tycker jag. Att han oh. just han henne <laughs> för att <laughs> ha, ha mens. Vilken jävla stil. Sen så skulle vi ha en sensmoral för året. Som var fel sensmoral. Oh, det. Är det någon som vågar sig på en, en sensmoral? På Det känns ju lite om det the spot svårt. kanske man kan tänka på den. Kan... Mm. Ja. Alltså har man bra kartor kan man göra vad som helst. Ja. Ja. <laughs> Precis. <laughs> Jag ville att det skulle vara mer sketcher. Sketcher? I podden. Ske sketcher? <laughs> ja. Jag ville att det skulle vara mer sketcher 2022. Jag tycker att vi ska använda chat GPT för att skriva fler sketcher i 2023. Mm. Ja. Jag tror vi pratade om att vi ville göra buskis. Eller det låg så jävla svårt att få tag Just på det. ett buskismanus. Så is. då måste man konsumera buskis för att skriva buskis För ja. det är väl ingen som vill göra det Nej. Write a bushy About Ukraine and Russia uh, Ja, det var väl de som var värt att nämna kanske Vilka som har dött, eller vilka som vi trodde skulle dö Martin Scorsese, lever väl mm. Joe Pesci, lever. Lever. lever Brandon Fraser lever Vilken lever. Lever. jävla uppsyn lever lever ja. Danny DeVito, lever Ossie Osborn, lever, lever. Lua Falkman Lever. Jag tror jag. Ja. Mona Salin lever. Och Pete Davidson lever. Ja, dans. Får jag lägga till en grej där dock? Ja. Mm. Året innan, i början av det här avsnittet som vi, vi liksom refererar till här, mm. så har vi ju sagt Hagrid. Mm. Mm. Så vi hade fel på ett år. Mm. Just, det. Mm. Just det. Så det Robbie var ändå. Ja, mm. Rest in peace. Så det var ändå lite snyggt ja. tycker jag Vi kommer undan med halv <laughs> Där ja. Men det var um, typ det som har värt att nämna Från ja. förra årets predictions Då vill jag ha, ha lite, lite nya predictions Vad mm -hmm. vill ha? Jag kan inleda mm. Jag har en som har legat och grott lite Det kommer komma fram att det är Ukrainas fel allt det här <laughs> <laughs> De kommer bli så jävla hårt straffade För krigsbrott och mm. Det ligger någonting bakom den här invasionen. Mm. De <laughs> oj, oj, oj, oj. Dayward assholes all along. <laughs> Precis, are we the baddies? <laughs> De försökte möda Putin med Novichok men misslyckades. Mm. Så då har han gått till motattack. Mm. Något skit kommer att komma upp om Ukraina nu. Mm. Efteråt. Okej, okay, okej. Okay. HIV plus. <laughs> Det nya Nej. monster -heavet. Nej, men Erik, du vet hur jag gillar. You're wielding great power. Ja, ja. Använd ja. det till undo. Nej, men jag tror det här känns ju lite så här. Nej, men den är lugn. Men heave plus. Så jävla screaming känns det. Ja, precis. Bades. Det är liksom värre än AIDS. En barskärtad ja, AIDS. B-AIDS man hade velat klämt in pelé där Jag hade honom i huvudet så att han mm. Åkte in och ut ur sjukhus Måtte han överleva så, han kan, så jag kan säga honom Så han dör tidigt 2023 Men nej är det... David Attenborough kommer ju dö i år Oj, snyggt han mm. kommer, Det går inte längre nej. var gammal är han? 96 typ. Han reser mm. väl fortfarande. <laughs> Sylvia oh. Knull, Knullgungan <laughs> Hon känns döpig dock <laughs> Putin känns för tråkigt att säga. <laughs> Vi kommer få ett svenskt ministermord. Oh. Vågar man specificera mer? Jag tänker en ganska stor flygplanskrasch. Det, var länge, det känns länge sedan nu. Mm. Det är dags. Var det går ut allt om Boeing? Det var en Airbus som det var fel på. Ja, exakt. Men, nej, det var nog eh, tidigare. Åmål oh, för ett fängelse. Oh. Till slut. Ja, beslutet fattas då. Ja, ja. <laughs> mm. ja, oh. ja, precis. Mikael Karlsson M får igenom det. Ja, han rullar i land. Det är S <laughs> inte kunde. Ja, precis. Om det blir typ en skatepark så kommer jag ändå ta den. Mm. Om han får igenom något så tar jag den. Ja, Prediction hit. Rex Rex blir journalist. Eller börja läsa journalistutbildning. Fan var sjukt. Skriver perfekt. Ja. Kolla vad långt jag har kommit. Och så skriver han om den här journalistergrejen. Fast med punctuation och mm. rätt stavning. Kan du säga ja. kändisar som ska dö? Jag har sagt Ätenborg och Putin. Jag sa en minister men... Johan Persson. Och ingen brydde sig. Nej. <laughs> ingen märker något. Ja, vill du säga någon? Ja, jag, tänker, jag vill hitta någon så här som bara. Ja, men nu vet det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Man kan inte säga Det året efter igen, liksom. här. Ja, det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här. Det här jag? tror det, ja. Fan! Och ja. hade vi. Ja, <laughs> han är Ernst Hugo är död, eller? Järgård. Ja, jag tror det. För 20 år sedan eller någonting. Ja. Eller? Peter Haber stryker med. Oj. Nej, Life GV. Wow! Mm. Ja, bra. Han bra. Direkt med bra grejer. Laskor då? Det går för bra för honom. Ja, han mår för bra. Han dör, men han dör inom fem, kanske. <laughs> På grund av sin bukfettma, men till Sjöldström brorsa säger jag valt för dig. Ja. Det måste jag specificera. <laughs> Karlatornet blir inte klart. Oj, det här är bra. Ska det bli klart i år? Ja, det kan inte få. De kan inte bygga mycket längre nu. Skulle det vara klart förra året ja. Blir det någon parkering? Just det. Va? Det troligtvis, om jag inte blir fackad. Jaha, just det. Har, det vi har ju stått i kö i ett år typ. Ja. Och de har kontaktats och frågat om vi är intresserade Jag har gett dem regnummer och så nu har jag inte hört något mer från dem mm. Men det har varit jul och mellandagar Så det kanske blir parkering i år mm. Fan vad nice, nice. Ja. Vad händer om man inte har en bil När de ringer? Om man liksom väntar med att köpa bil Tills man har en parkering? Jag fattar inte varför de ska vara så hela peti med det De får ju in pengar ändå Vad spelar det roll om det står en tom ruta? <laughs> Eller vad spelar det roll om det står en bil där hela tiden? De vill att man ska använda den dagligen ja. Det ska de skit i. De får ju mm. cashen, de Exakt. tas. Ja. Mm. Ja. Um, det Kul. Blir, det blir parkeringar. Mm. Ja. Blir det någon sommarstuga? Nu är priserna jag har gått ner. Jag hoppas det. Jag det borde är... vara gamemarknad där borta. Sitter redo. Till våren vet du. Mm. Nu, jävlar. Finns chansen så blir det, det. Mm. Men uh, it's, uh, it's a sellers market. Nej, det är nej det. it's nej. a buyers market. Ja, jag vet men folk är vara jävliga och bara sitta. På ja, då vill det inte folk lägga ut. Nej. Nej. Jag utvecklar en CP-skada. Nästa års krönika så hör man bara hela tiden. Hej, det Erik. Jag är på mig. Ska vi säga så? Har du något personligt? Personliga planet? Nej. Eventuellt att jag köper en PS5. Oj. Jag ja. tror jag kanske ska konfrontera faktumet att jag gillar att spela tv-spel. Fick mm. till slut. Ja. Det är Sky. Mm. hoggar så grejer. Mm. Det är där jag utvecklar min sepiska. String it up, haffelpuffbeteende. <laughs> ja. Alla sepen hamla, ham borde ju hamna i haffelpuff, eller? Mm. För de mm. sepingen är inte vara så modig modiga, tänker jag. Nej. De sitter sämre och digger jag fattar inte det. Ja, nej, precis. Nej. Men han måste vara en konstnärfskäl då. Jävlar vad roligt att kolla på CP-skador som spelar Quidditch. Det är Paralympics-Quidditch. Man, bara spänner, här, Paralympics -quidditch. man oh. bara spänner fast dem på kvastarna och så får de bara sätta fart. <laughs> Retard 3000 flyger de på. Oh, jävlar. Uh. Ska fånga gyllene i kromosomen. <laughs> Har ni någon med? Nej. Nej. Nej. Nej. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Du vet ju vad du heter idag. Gör det. Du heter Erik. <laughs> Snyggt. Jag heter Erik. <laughs> tack för <hjälp. laughs> Ja, Tack för det gångna året. Tack så mycket. Låt 2023 bringa er lycka. Mm. Mm. Med den där låten vi gjorde i början här så ska jag ta mig igenom det här året. Mm. Tack och hej Ha Hakan, hakan, hakan, hakan, hakan, hakan, hakan, Spelar i ett annat band Oh hakan, han har en konstig tant En jörtön, eller? hakan, vi utan komma från ett annat land. Oh, hakan, Ingen har en haka som ha. Ska vi ringa till hakan? ja då ringer jag nu.